Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in rabbishrahli sadri amri, wa yassirli amri wahlulukta min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd U našem prvom predavanju govorili smo nešto o vrijednostima hadža i spominjali smo Nešto u vezi sa uvjetima obaveznosti hađa. Ispomenuli smo dva uvjeta vezani za obaveznost Hadža, a to su bili islam i razum. I kazali smo nešto kratko o svakim od tih uvjeta. Treći uvjet a, obaveznosti hađa jeste punoletstvo. Jeste punoletstvo. U islamu kada se god spominje punoletstvo misli se na šariatsko punoletstvo. A ne misli se na punoletstvo koje je precizirano određenom starostnom dobi. Iako islamski učinjaci ponekad to su to precizirali i samom jeli, starostnom dobi šariatskog obaveznika. A, Za razliku od toga, jel kako je to definisano, tako svjetovnim zakonima, da je to 18 godina. Jer širijatsko topunuljestvo, ono se razlikuje od tog, od tog svjetovnog, jel, koje je mjerodavno danas, jel, gotovo na cijelom Dunjaluku, ili u većini jel, zemalja. Ako bi maloljetna osoba obavila hači, Recimo, djete ko ima 9 godina, osam godina, obavi hađ. Taj hađ ne vrijedi mu kao hađ Islama. Ne vrijedi mu kao hađ Islama. Zabilježi ima muslim u svome sahihu, od Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, da je jedna žena došla kod poslanika, zbog srme, i digla svoje djete. Kaže, Allahov poslaniće kaže, ima li ovaj hađ? Ima li ovaj hađ? Pa je poslanitel sam rekao da. Kaže, a tebi se piše nagrada. On ima hađ, a tebi se piše nagrada. Pa je ovaj hadis dokaz učenjacima koji kažu za Hadž taj ima nagrada. Međutim, ne vrijedi kao hađislama. Ne vrijedi kao hađislama. Zato što je hađ obavljen u vremenu kada dotična osoba nije bila šarijatski obaveznik. Jer da bi obavio nešto i da bi mu to bilo znači, prihvaćeno, mora biti obavezan da obavlja, znači, da obavlja, jeli, da obavlja a, taj ibadet. Imam al-Buhari je zabilježio od mjezida Rebnjezida, Saib Rebnjezid kaže, obavio sam hađ, sa mojom majkom i mojim otcem, zajedno s poslanikom, za osaneme, znači oprosni hač, kaže, a ima osam sedam godina. Ima osam sedam godina. Pa su učenjaci iz prvih potrunjnih generacija jednoglasni u mišljenju, u stavu, da je hač malojetne osobe a, a, prihvaćen, da ima nagrada za njega, međutim, a, ne može nadomjestiti, taj hađ ne može, znači oni su jednoglasti u mišljenju da taj hađ ne može nadomjestiti obavezni hađ. Pa kada bi čovjek obavio sa svojom porodicom kompletno, sa ženom i djecom obavio hađ, hađ će biti priznat hađ islama, samo od onih koji su u momentu ulazka u hadžske obrede bili punoljetni. Odakvi je hađ znači Bolje je kazati, hađ takvih je ispravan. Da li je prihvaćen, to je kod uzvišenog Allaha, to mi ne znamo. Ali Hadž ispravan, jer mi sudimo, znači, po tim spoljašnjim, znači, mjerilima. Haj, onih koji su punoljetni, bit će ispravan, a ostali bi morali, znači, kada napune punoljetstvo, morali bi ponoviti, ponoviti svoj, svoj hađ. Ako je djete u godinama kada razaznaje, možemo se objasniti tako dalje, onda će staratelj kazati djetetu, znači da može shvatiti i razumjeti šta je nijet. Jer djete može i puno, prije puno lesta može razumjeti šta je nijet. Da to da obavlja radi uzvišenog Allaha i tako dalje, da bude iskren u tom somnijetu, može to djete shvatiti i razumjeti. Ako je situacija takva, onda će staratelj objasniti djetetu kako da uđe u hačske obrede. I djete će toto činiti. Ako ne može nijetiti, onda će za njega nijetiti njegov staratelj. Dijete od četiri godine, od pet godina, ne može dokučiti, nijeti i tako dalje, pa će nijetiti za njega njegov staratelj koji ide sa njim, znači. I sve obrede hađa djete obavlja izravno sobom. Ono će obavljati što može obaviti, a što ne može, onda može obaviti za njega njegov staratelj staratelj. Međutim, preče i bolje je ne voditi djecu na hađ. Narišto malo djecu koja mogu ovaj zabaviti roditele, da se brinu o njima, da ih prođe mnogo tog hajra i dobra, pa i da neki sastavni, elementarni dijelovi hađa možda čak budu krnjavi zbog pristaca djece. Jer hađ je jako zahtjevan i badet. Tjelesni i materijalni ibadet. A namaz je tjelesni. Post je tjelesni. Zekijat je materijalni, al hađi je spojio dvije vrste ibadeta. I traje dosta vremena. Treba čovjek, znači, da provede dobar dio vremena u Meki, da posti obredna mjesta, da uradi dosta toga od obreda, ima mnogo pješačenja, hodanja. Znači, ovaj, zna biti jako naporno za čvrstu, jaku osobu, a kako da ne bude za djecu? Pa je bolje ne voditi djecu. Međutim, nije zabranjeno. Sa širijetskog aspekta posmatramo, znači nije zabranjeno povesti manje ili veće djete sa sobom, jeli? jeli na hađi. Treći uvjet, znači, jeste a punoljetstvo. Četvrti uvjet jeste sloboda od ropstva. Da osoba koja obavlja hađi, U vremenu obavljanja hadža ne bude ne bude rob, jer ako bi rob obavio hadž nakon toga kada bi, kada bi ga njegov vlasnik oslobodio robstva, on bi bio dužan, on bi bio dužan da ponovi svoj hadž, kako došlo u hadisu Ibn Abbasa koga zabilježio Imam Tabarani u Sednje Moadžemu, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sva asreme rekao, kaže, koji god rob obavi hadž, potom bude oslobođen neka, neka ponovi svoj hadž. Dužnost koje znači ponoviti hađ nakon što bude oslobođen oslobođen ropstav. Ovdje primjećujemo jednu razliku između dvije, između ovih ovih uvjeta. Prvi uvjet je bio da je čovjek musliman i da ima razum. Da je musliman i da ima razum. Treći uvjet je monoljestvo, a četvrti je sloboda od ropstva. I razlika između ovih uvjeta jeste u tome što u prva, prva dva uvjeta rezultiraju a, neispravnošću dijela koju se učini. Znači, ako nemusliman ili luda osoba obave hađ, taj hađ neispravan. Taj hađ neispravan. Za razliku od a punolestva i robstva. Naravno danas nema jeli, ovaj robova to ako ima to je više nego rijetko. A može lahko biti da nigdje na Dunjalu nema ovaj robova na način kako je to bilo je u u tim prvim je li stoljećima islama. I nakon toga naravno govorimo našem vremenu da to da to nema ili je rijetje nego rijetko. A ako bi Osoba koja je maloljetna ili rob, obavili hađi, hađi je ispravan, za taj hađi ima nagrada, međutim mora se ponoviti nakon punoljetstva i nakon što osoba bude oslobođena, oslobođena robstva. Tu je razlika, znači, između dvije vrste. ovaj jer, jer Dozvoljeno je, znači, robu da obavi hađi. Kao što je maloljetnoj osobi dozvoljeno da obavi hađi. Za razliku toga, od nemuslimana i od lude osobe, ono opće neće obavljati hađi, jer njehov hađi nije primljen. Naci obavlja se hadž onako bez ovaj bez cilja jer jer takav hadž ne, neće biti akceptiran neće biti primljen a kakva je korist od od koje neće biti primljeno i koje neće biti ispravno dozišenog Allaha unapred znamo da je to djelo neispravno tako da je znači to je razlika između dva između ove, ovih je vrsta uh, uh, uvjeta peti uvjet jeste mogućnost za obavljanjem hadža da postoji mogućnost da se, obavi, da se obavi hač. I kada kažemo mogućnost da se obavi hač, ovo obuhvata dva uvjeta. Obuhvata prvo uvjet da je osoba zdravstveno sposobna da obavi hač. Zdravstveno znači sposobna da obavi Hač, da ne boli od bolesti koja će spriječavati znači tokom obreda, da neće moći nastaviti znači sa izvršenjem hačskih hačski, obreda i da ideju to neće predstaviti velike, velike poteškoće. A, islamski učinjaci kažu ko boluje od neizliječive bolesti ili oronuli starac a, i osobe koje imaju taj propis one mogu opunomoćiti nekoga da obavi hač sa njim. Čovjek boluje od neizliječive bolesti koja ga spriječava, ha, jer može čovjek ponekad biti da ima neizliječivu bolest, međutim, ta ga bolest ne spriječava da obavi hač. To nije razlog da se ostavi hač. To nije razlog. Ne znači da svaka neizliječiva bolest, međutim, ima neizliječivu bolest zbog koje ne smije ovaj, istupiti znači, u hačske obrede, jer je to opasno po njega, on može, znači, tražiti bedela, zamjenu, znači, za hađ. Kao i starac koji je, jel tako, čovjek u poznim godinama života, ne može više kretati se, ne može podnosti ni temperature, ni promjene itd. On ima pravo, znači, da traži, jel, zamjenu za, za A Imam Buhari i Muslim su zabilježili od Abdullah ibn Abasa, radijallahu anhuma, Da je došla jedna žena kod vjerujesnika vjerovjesnika sallallahu alajhi wasallam i kazala Allahu postojanje kaže moga oca je zatekla obave za hadža a on već u поздним godinama života oronuli starec. kaže hoću li kaže ja obaviti za njega hadž kaže on ne, može, on ne može da se da ovaj ne može održavati na jehalici pa da U to vrijeme nemoguće je bilo ići al tako ne može on ne može jahati kako treba kako može pješice ići. Znaci ne može ni jahati, ni ne može pješice ići, ne može jahati, ne može kaže moguli kaže ja obaviti za njega hadž, pa je rekao kaže poslanik sallallahu da kaže obavi obavi za njega hadž. Kaže mu, aba to je bilo na oprostnom hadžu. Da znači, to je već bilo relativno kas to neposredno pred smrt poslanika sallallahu tako da taj propis znači nije je nije promijenjen, nije dotaknut. Jer islamski učinjaci kad odkažu, i to je bilo, a, jel tako, u vrijeme oprosnog hača, ili neposredno posle oprosnog hača, hoće je kazati, to je propis koji je, mogućnost dokidanja tog propisa je jako, jako mala. Međutim, ako bi osoba u tom stanju obavila hač, time bi izvršila svoju obavezu. Izvršila je obavezu, znači imala bi, a, imala bi hač islama. Taj hađ bio ispravan. Oronuli starac krene tako kako jeste, on krene. Čovjek koji ima bolest nekakvu koja ga spriječava da obavi hadži tako da ne međutim, on što mi kažemo ovaj, krene onako na rizik i obavlja hađi. I završi hađi i vrati se svojoj kući. Kazat će tvoj hadži je ispravan, molimo Allaha da bude primljen kod Allaha, jer mi ne znamo da li je nači primljen, nije primljen i nisi dužan da ponavljaš hađ. Kada bi sutra došao čovjek, takav čovjek ozdravio i, i ponovo bio ka, kao nekakav mladić, nije dužan da ponovo obavlja hađ. Njegov hađ je, znači, ispravan. I vidimo da se ovaj uvjet razlikuje od prethodna dva, opet. Kada nije nikako ispravan i, badet, i kada je dužan, kada je ispravan, ali je dužan da ga ponovi. Ima nagradu, ali dužan da ga ponovi. I ovaj treći, kada je čovjek ako ovaj obavi u tom stanju hađ, njegov hađ je ispravan. Njegov hađ je, znači, ispravan. Drugi uvjet je da ima čovjek dovoljno, jer ovo je zdravstveno stanje o kome smo govorili. Drugi uvjet a, vezan za mogućnost obavljanja Hadža jeste, ili to je, to je znači, ovaj pod uvjet, drugi pod uvjet petog uvjeta. PD uvjete mogućnost obavljanja hača pa smo kazali on se dijeli u dva dijela prvi je vezan za čovjekovo zdravlje a drugi je vezan za njegov imetak znači da čovjek ima materijalnu mogućnost da obavi da obavi jel' dobavi hač jer je čovjek tužan jel' tako kada krene na hač da ima da, da, da plati prvo hač da ima za svoje potrebe da, da ima za potrebe izdržavanje svoje porodice ovaj nema uvjete obaveznosti hađa osoba, nije ispunio uvjete je li tako, obaveznost hađa osoba, koja je ostavila svoju porodicu na milost i nemilost svijetu, komšijama i društvu, da se brinu o njima, a on ode na hađ, on ide na hađ da bi bio hađija, ali tako i da bi obavio svoju dužnost, a nije ispunio svoju obavezu prema svojoj porodici. Ne, dužan je da, da ih obezbjedi za to vremenak su se on ne vrati znači, sa, sa hađa. Jer se u ovim slučajima, u ovim situacijama, tada se daje prednost daje se prednost, znači, ljudskom haku, ljudskom pravu. Pa čovjek, znači, neće ići na hađ ako nije omogućnost da ostavi svoju porodicu zbrinutu dok se on ne vrati s hađa. Kaže Abdullah ibn Amr, las, da je poslanik, sam sam rekao, u hadijskog oblježama Beboudavu, koji je vjerovstojan, kaže, dovoljno je čovjeku griha da zanemari, da zapostavi one koje je dužan izdržavati. Rus je šenala Ninama propisao hadž tek tako, imaju uvjete, imaju pravila. Pa je čovjek znači dužnost da vodi vodi znači a, jeli, ovaj računa o svojoj o svojoj porodici. A, imam Kur'an koji kaže islamski učinjaci su jedinstveni u mišljenju da nije dužan obaviti hadž čovjek koji nema za ovaj dovoljno hrane za putovanje. Krenuo na hadž i nema nema ništa. On je platio hadži nema ništa. Nema sa sobom ovaj dinara. Nije dužan obojtach. Jer on nije do njih koji mogu koji mogu obojtach. On iako je platio troškove hadža, međutim nije nije, nije znači, ta obaveza vezana samo za troškove striktno puta, nego ima i znači, drugi troškovi koji su koji su nužni i koji je čovjek dužan je li, da da sebi priušti. U okvire ove mogućnosti svakako ulazi to da je put siguran. Da je put siguran. Put kojim se ide na hađ da je siguran. U naše vrijeme, naravno, to se razlikuje. Uglavnom se putuje avionima na hađ, pa i autobusima kada se ide, to je uglavnom su putevi sigure. Nekada davno je to bilo drugačije. Bili su ti nekakvi e, drumski razbojnici, presretači na putevima, koji opljačkaju čitavu karavanu, poubijaju. Znači, bilo je tu razno raznih problema. Pa čovjek kako bi prolazio određenim znači, putem, A, a, i postoji velika mogućnost da na tom putu bude presreteni, da bude ugrožen njegov život ili bude otuđen njegov i metak itd. On nije od onih koji su potpunili uvjete obaveznosti hače. Znači, put mu isto trako, meni ste ta ili ih i se bila. Ko ima puta mogućnost da dođe do... do dok jabe ovaj. Nema puta i mogućnost ako ga neko čeka i, i o, ovaj, eh, ko, može ubiti njega i njegovu porodicu ili njegove sapotnike i tako dalje. Pa je dužno znači da se upotpuni i ovaj, i ovaj jeli, i ovaj uvjet. Naravno, eh, ako na hađ idu osobe s posebnim potrebama, s posebnim potrebama, onda, A te osobe trebaju pratnju. Osoba je zdrava, što se tiče toga, može obaviti hađ, međutim, ona ne može sama sobom brinuti se o sebi. Nego, znači, treba ima znači, pratnju, u protivnom, nije duža, znači, da obavi da obavi hađ, ako, ako nema tu pratnju. Osoba je zdrava, međutim, nepokretna. Treba neko ko će biti, jel tako, da pazi o njoj, da jel tako, ko će ovaj gurat ili tako u tavafu, u kolicima, sliče o tome, a sa njom biti u, u obrednim mjestima, ne znam, na refatu, muzdelifi, mini, bacanje kamenčića i sliče o tome, mora imati znači tu pretnje. Ako nema te pretnje, ta osoba nije dužna da hač. Islamski učenjaci su davno u knjigama Fika, spominjali su slijepu osobu. Slijepo, slijepom treba pretnja. On je zdrav što se tiče toga, može obaviti hađu, može doći na repat, može ići biti na muzdelifi, može baci kamenčiće, može obaviti tavaf, saj, se može obaviti, nije problematično, nije ti ti. Međutim, ne, mora biti neko sa im ko, ko, ko, ko, ko će ga voditi. Ako niko neće da prihvati tu obavezu, on nije dužan da obavi na hađu. Nije dužan da bavi hađe, ne može doći. Ja tako slep usred Mekke stati i ni lijevo ni desno jedan, mora znati, mora imati nekoga ko će sa njim biti i govoriti mu je da gdje je došao, šta treba uraditi, li, i, i da, da bi obavio je li, da bi potpuno stoji, da bi svoj hađž. I šesti uvjet obaveznosti hađža jeste uvjet koji se tiče isključivo žena. A to je da žena prilikom putovanja na Hanč ima pratnju, jeli, poznatu kao mahrem. Mahrem je svaka punoljetna osoba koja je, a, ili svaki punoljetni muškarac koji je ženskoj osobi trajno zabranjen za brak. A, bilo da je po srodstvu ili po krvi ili po mlijeku. To je znači mahrem i mahrem se razlikuje od staratelja. Često se ta dva pojma miješaju, a među njima postoje razlike. Staratelj je jedno, a mahrem je drugo. Ha. Pa mahrem može biti ponekad staratelj, a ponekad mahrem ne može biti staratelj. Ha. A ponekad staratelj ne mora biti mahrem, a ponekad mora biti mahrem. Ovdje govorimo o mahremu. Mahrem je znači svaki punoljetan muškarac koji je ženskoj osobi trajno zabranjen za brak. Naravno, u vezi s ovim uvjetom islamskih učenjacima je različita mišljenja. Nisu jednoglasni u stavu da žena, kada ide na hađ, mora imati mora imati jeli, pratnju. I ovo treba uvažiti kao i ostala fisk, fikska razilaženja, jel tako, ovaj, u vezi s kojim postoje različita mišljenja kod islamskih učenjaka. A Veliki broj islamskih učenjaka kažu da žena treba imati pratnju kad je na hađ. I da nije dužna da obavi hađ, niti će ići na hađ, osim ako ima pratnju. Pozivaju se na skupinu hadisa, koji su došli od Ibnu Omara i koji su došli od Ebu Horeire, od Ebu Seidel Hudrija i drugi ashaba, gdje se zabranjuje ženi da putuje bez hađ. Pretnje. Bez mahrema. Ti su, kažu hadisi, a oni su došli u najbjerozstojnim hadijskim zbirkama mnogi ti hadisi, oni su, kažu, opće prirode. Ti hadisi nisu napravili razliku nikakvu e, ovaj, po pitanju Hadža ili nekih drugih putovanja, pa kažu žena koja ide na hađ sama, onaj putnik. I ulazi u propis putnika. I nije dozvan da putuje osim uz... Hristo Mahrema. Imamo hadis, koga biloži, da darekutnik koji je jasan po ovom pitanju. U kome poslanica osavim kaže, u kome je zabranio ženi da ide na hađ bez pratnje. Međutim, taj hadis je neispravan. Taj hadis koji je jasan i tiče se hađa direktno, on je neispravan. Ali imamo opće druge hadise u kojima nije spominut hađe, nego se spominje zabrana putovanja. A hađe je jedno od putovanja. Pa tako učenjaci hanefijske i hambelijske pravne škole i sljedbenici hadijske također škole i mnogi drugi učenjaci iz prvih generacija kažu neće žena ići na hađ osim ako ima pratnju punoljetnog muškarca koji je trajno zabranjen za, za brak kažemo o punoljetnog muškarca neki učenjaci su kazali ako je blizu punoletstva kažu poprima i on ovaj propis punoletne osobe i tako dalje kako god ali mora znači imati praks mora imati mora imati prat to je jedno mišljenje imamo i drugo mišljenje kod islamskih učenjaka a to je stav i šafijski učenjaka i odabrali su ga ibutejmije i pri njega ibn Hazm i drugi mnogi učenjaci da žena ako Idena hač, upotpunila je pretu na spomenuto uvjete, ali nema staratelja. nema nema mahrema. Izvinjavam se. Nema mahrema, znači nema pratnje za putom. Kažu treba ići na hač. hac. I desjeret je obavezuje a, da obavi hač. i ovo je stav znači jednog dijela islamskiji ili jednog djela islamskih učinjaka. Pa je brazilaženje znači među učenjacima ehrosuneta u vezi s ovim, u vezi s ovim pitanjem. U svakom slučaju ženi je preče i bolje onako kako kažu hanefijski učenjaci, abelijski pravnici, sledbenici hadijske škole, da ne ide bez bez bez pratnje, mahrema, da ne putuje. Dobro, šta da žena uradi? Nije ona bila dužna, nije bila, znači obaveza da obavi hač. Nakon toga može se A bedel, joj će se plati bedel da reka obavizanju hađa, ali ona nije dužna zato što nije upotpunila taj uvjet. Ima hadis koga bileži Buharije muslim od Ibna Abasa, a da je čovjek, jedan rekao, ala oposlaniči kaže, ja sam se upisao u tu i tu vojnu, a kaže, moja žena ide na hađa. Pa je rekao oposlanič, ala sad kaže, idi sa svojom ženom i obavizanju Idi sa svojim Ovo ukazuje znači da žena neće ići sama na hači, nego da treba pratnja. Da treba, treba pratnja. Međutim, pitanje razilaženja među učenjacima. I muslimani su danas potrebni, jako potrebni, toga da imaju široko grudnost u vezi s razilaženjima koja su prihvaćena kod Ehlusunneta. Svara žilaženja koja akceptira i prihvata Ehlusunneta i ulaze u polje, u oblast dozvoljenih raziloženja, tu treba imati široko grudnost. Može čovjek odabrati jedno mišljenje, može ga braniti, njemu pozivati, sve to nije sporno, međutim, ne treba biti isključiv, da ne može ništa drugo biti, je li tako ispravno nego ono što je čovjek odabrao. Dobro. Pored toga žena kaže, ja odoh sama na Neće ona, ne želi putoca oca Mahrema, neće čekati ona Mahrema da odraste, unuk ne znam, da, da se sin dođe iz Njemačke pa da ide sa njom nakon pet godina na hađ, Ode ona ide ona sama na hađ i obavi sama Hadž. Šta je sa njenim i Badetom? Šta je sa hađom? Njen hađ je isprav. Ali bi po mišljenju prvih učenjaka bila griješna što je putovala bez star, bez, bez pratnje, bez mahrema. Bila bi griješna što je putovala bez mahrama. U protivnom, ona je obavila hađ. I doćemo do elementarnih dijelova hađa u našem narednom predavanju. I videćemo da žena koja je to, ona je obavila sve te elementarne dijelove. Ona je uradila nešto što je a što nije sastavni dio haџskog obreda jedan propust i grešku napravila ali to ne utječe na ispravnost na ispravnost a, samog haџa njen haџ bi zači bio ispravan ali bi imala, ali biimala grije zato što je uradila suprotno el tako a, suprotno hadis koji zabranjuju tako putovanje bez bez mahreme imamo i, i mišljenja ovaj u nekim miestima da ja tako, ako je žena starija toliko i toliko može ako je mlađa ne može i tako dalje sve to nema uporište svoje a ha, hanefijski učitelji u svojim knjigama i ambelijski spominju, kažu, žena iako je starija neće obavljati hadž osim u prisustvu osim pratnje mahrema mlađa starija kako god treba znači žena treba da ima kao prilikom da je bila mlađa ili bila starija njoj treba staratelj, treba staratel znači da bi da bi se udala kod vjećine ili slavskih kod većine islamskih učenjaka. Kakav je propis to su znači uvjeti a obaveznosti hađe? Kakav je propis a zadužene osobe kada je u pitanje, kada je a, riječ o obavljanju, kada je obavljanju hađe? Ako osoba koja je duža da vrati dug a da će prednost vraćanju duga nad obavljanjem hača. Jesmo kazali su u ovom slučaju da je da je mjerodavno da se u potpunje obaveze a obaveze prema ljudima. Da, prema ljudima. A hađ nakon toga čovjek je dužan da obavi kad bude imao svoj imetak. Međutim ja ako sam dužan nekome Ja ne, obavljam mu svojim svojini metkom, ja, obavljam mu hađš nečijim metkom, jer to nisu, to nije moj metak, to je metak toga kome sam ja dužan. Pa je, ovaj, uh, a ima pravo da obavi da zabrani obavljanje uh, hađža osobi koja mu je dužna. Ti želiš platiti hađž 5000 eura, ali si mi dužan 10.000 maraka pa što moje pare koji mi ideš na haџ pa ja imam pravo znači da ti to uskratim mi da se zabranim naravno boljem mu je preče da dozvoli ima će veliku nagradu koju doziše od Allaha da mu pomjeri, znači to vrijeme vraćanja duga i tako dalje međutim ako zajmodavac bude ovaj a, kategoričan i ne želi da, da, da, da u tom je pogledu olakša čovjeku onda će onda će dati prednost vraćanju, znači vraćanju duga. Ako je pak riječ o, o nekakvom dugu koji se može nekada vratiti i ovaj zajimodavac ne napravi nikakav pritisak na, na, na čovjeka po pitanju ovoga hađa i tako dalje, onda nije problematično, znači da čovjek obavlja hađ ovaj, a, a, jeli, a, bez, i bez njegove dozvole, zna, znači da je ovaj dao slobodno, kad budeš imao, kad budeš mogao vratiti, kada ti ja kada budem trebao taj metak i tako dalje, nije problematično, znači da obavi da obavi hadžutom u tom slučaju. A kakav je propis čovjeka da se zaduži za obavljanje hadža? Mnogi ljudi pozajmi, pozajme pare idu na hač. Žena je sakupila pare ili muž ima pare, ona nema, pa on pozajmi za za za je bračnog druga pa da idu zajedno i tako dalje. A nije problematično za čovjeka da pozajmi sebi pare za hadž ako zna da će moći vratiti taj imid. Ima ne nekretninu koji je stavio, očekuje da će je prodati u narednih par mjeseci ili nekakve kakve pare isplatu na kakvo istirme gdje je radio ili ima nešto znači doći će mu nekakve ili mu je neko dužan pa će mu vratiti, ne smeta da on pozajmi pare pa da obavi, a što nije problematično. Znači taj hadž ne bi bio znači upitan u tom slučaju kada bi čovjek pozajmio pozajmio znači pare da obavi ili da obavi da obavi hadž. Međutim ne treba čovjek sebe obavezivati, znači Čime ga uzvišenja Allah nije obavezao. Allah ga nije time opteretio. Preče da se on ne poterećuje sam. Naročito ako, ako sumnja da li će moći vratiti ili neće moći vratiti. E onda je problematično. Znači ne treba čovjek u tom slučaju, ovaj uh, jer uzvišenja Allah je mogao u nas opteretiti ciju da kaže morate robovi moji, morate poz, ako nemate morate pozajmiti i obavite hači. Pa nakon toga vrate na način kako znate nije nas uzvišeno Alat ime zadužio. Nego kada imaš svoj meta koji prelazi mimo tvojih potreba, a koje su nužne i kojima si ti obavezan, znači, od izdržavanja drugih i samog sebe, nakon toga, znači, da čovjek, je tako, ovaj, a, je li obavi, nakon toga da obavi hač. Tarik ibn Abdu je upitao Abdullah ibn Ebu Eufa, ashab apostanika, sa osv. kaže, hoće li, kaže čovjek koji nije omogućnost da obavi hač, kaže, hoće li se zadužiti da obavi hač, neć Tako je zavidio šafio u svome muslu, da se vrozostali i mlance pronose. Neće, neka sačeka, znači, vrijeme kada bude imao mogućnost, znači, da obavi jeli da, da obavi, jeli, hač od svoga imetka, koga je, zači već prije toga sakupio i mu nije potreban za, za, jeli, za izražavanje i sl. Tom. Mi imamo nešto što smo prethodno spomenuli, a to je bedel. To je zamjena za hač. To je zamjena, znači, za Hađ. obaveza koja nije ust, e, op, osoba koja nije u stanju da obavi hađ radi nekakve trajne bolesti koja ga spriječava u obavljanju hađa. Oronuli starac koji ne može znači ići i slično tome sa njih spadaju obaveze sa njih spada obaveza hađe. Pa mogu znači opunomoćiti nekoga da za njih obavi hač. Ili da neko želi od sebe da učini uslugu toj osobi, pa da obavi hač za njega, ali mora od njega uzeti dozvolu. Ako je ta osoba živa, mora tražiti od nje dozvolu da obavi za nju hač. A Ako je osoba preselna, naravno tada nema dozvole, tada se može obavljati ovaj za umrlu osobu i nije problematično. Spominjali smo hadis, jel tako, koga bilježe Buhari je muslim, da je ona žena došla kod poslanika, sa osam i kazala, o poslanići kaže, obave za hađa je moga, o, oca zatekla, on oronuli starac. Ne može, ne može sjediti na deb. Pada, jel tako? A, po buduću se ne može održavati na jahalici, jel, ne može ni obaviti hađ, kaže poslanik, sa osam ime. Hoću li obaviti hađ Kaže, da, obavi hađ za njega. Pa se znači za takve osobe može je li poznato kod nas bedel, da se obavlja tako bedel zamjena, bedel zamjena, ili za, za hađ. Ibn Abbas kaže da je došao neki čovjek i rekao, Allah poslanič, kaže, moja sestra je kaže preselila, a, a nije obavila hađ zavjeta, ova se je kaže da će obaviti hađ, hađ zavjeta. Pa je rekao poslanik, kaže, bili ti za svoju sestru vratio dug, da je ostala duža nekome, kaže, bija Allah poslanič, kaže, Allahov dug je preći da se vrati, vrati Allahov dug. Znači obavi za nju, obavi za nju, je li, obavi, I prenosim nabas isto da je došao neki čovjek poslaniku u Salosane kaže hoću li obaviti hađ za moga oca, kaže obavi hađ za svoga oca, kaže ako mu ne bude koristio neće mu štetiti. Ako mu ne bude koristio neće mu, neće mu štetiti. Pa osoba znači kada obavlja hađ za nekoga, nije ti, nije ti znači, hadž za tu osobu i izgovara Telbiju na njegovo ime, u ime njega, je tako? Lebejke an, odazivam ti se za ebi, moga oca, majku, tetku, nenu, zoveć koga obavlja. Znači, nije ti za njega hađ i pritelbi će, znači, spomenuti, će spomenuti njegovo njegovo ime. A Ako je čovjek nekakve kratkratajne bolesti, Bolest koja je periodična, ograničena. Proći će ona. Uglavnom se ljudi izleče istoga iz od te bolesti. Ili nije bolest koja sprečava čovjeka u obredima. Čovjek može imati kakvu bolest, međutim ne sprečava ga da da obavi hadži tako dali, on ne smije plaćati bedela. On ne smije, znači čovjek ne znam, malo se nešto razbolio, slomio ruku, htio ove godine ići na hadž, slomio ruku, slomio nogu. Ne može čovjek hodati, kaže plaćam ja bedela, ne, to nije razlog. Jer će naredne godine čovjek biti, tako, ovaj Lom noge uz malo tih, je li tako, ovaj, vježbi i malo strpljenja i tako dalje, čovjek se vrati kao što je bio i može normalno, znači, obaviti hač, tako da neće u tom slučaju, znači, plaćati, neće plaćati, a bedela. Isto tako ne može, bedela plati osoba koja ima nekakve poteškoće će imati koje nispošteđe ni drugi ljudi. Hajije, pitanje hadža je i badet koji nosi sa samo određene poteškoće. Ali sto poteškoće koji čovjek može podnijeti, može izdržati. Pa neće znači samo zbog toga je li tražiti tražiti bedela, kao što ljudi imaju, tako ovaj kaže meni je vruće, ja ne mogu podnijeti vrućinu nešto, ovaj ne volim vrućinu. Ne voli vrućinu, radi ne znamo u nekakvoj željezarigdje vruće, toplo, cijelo ljeto je negdje na polivadama radi i tako dalje građevinarstvo i sjeća o tome, a ne može podnijeti. A danas je našta olakšano, tako zato što ljudi čak i na Refatu imaju klime, na mini imaju klime, bacaju kamenčiće pod klimama, pod klima uređajima. Znači Tavaf je gdje su klima uređaji, sa i sav klimatiziran kompletan harem. Znači olakšano je danas u odnosu na ono što je bilo nekada nekada što je bilo nekada, jeli, davno. Pa čovjek, znači, može, ako ima opravdanje šerijatsko, a ako ne zna da li ima, treba pitati da li je određeni znači, situacija, da li, da, li, da, li, da li dozvoljava da se da se uzme zamjena ili ne dozvoljava. Čovjek koga neko uzima za bedela, treba da je prije toga obavio za sebe hađi. Došlo u hadisu koga bilježi imame Budavudi i koga bilježi imame Ibn Mađi i drugi, se vredosnovim lancem, prenosila da je poslanik, sam čuo čovjeka koji kaže lebejk jan šubrume. Kaže, Allahu, odazivam ti se za šubrumu. Kaže, ko je šubruma? Pa je rekao da je to njegov rođak ili da je to njegov brt. Kaže mu poslanik, jesi li obavio za sebe? Kaže, nisam. Kaže, prvo obavi za sebe, pa onda za šubrumu. Prvo obavi za sebe, pa onda obavi za šubrumu. Tako da, većina islamskih učinjaka smatra da je čovjek dužan prvo za sebe obaviti hadž, pa da onda obavlja hadž za onoga jeli, za koga želi obaviti, jeli, kao bedel. Ali neće obavljati za nekoga, a nije obavio hadž, a nije obavio hadž za sebe. A nefski učinjaci smatraju da je preče i bolje da takva osoba obavi el prvo hadž za sebe, iako to iako to ne ne uvjetno. I najbolje je da uh, osoba koja obavlja hadž da bude bogobojazna osoba da bude čestita i da bude učena osoba da zna obaviti hadž na najpotpuniji način jer koliko ljudi ide na hadž nemaju predstavu o hadžu i onda čini mnoge propuste ne slušaju svoje vodiče ne slušaju upute i onda nakon toga vrate se s hadža ostavili mnogo sunneta a možda su ponekad ostavili i vadžibe zbog koji se dužni iskupiti da ne kažemo da su ostali možda neki od ruknova od ruknova jeli, od ruknova hadž Naravno, osoba koja obavlja za drugu osobu hađ, može imati nagradu Hadža, To nije isključeno. Nemamo za to dokaza, ne znamo to. Međutim, uzvišen Allah je, kako su govorili samski učenjaci, milostiv i prema jednom i prema drugom. Obavlja čovjek hađ za svoga oca. Platio svojim imetkom za svoga babu. Nije isključeno da i on ima nagradu hađa, taj koji obavlja postanih čovjek kaže ko nekome ukaže na dobro dijelo kao da ga je učinio. A, samo ukaže kao da ga je učinio, pa šta onda kada čovjek ovaj sobom krene iako još treba plati da obavi hadž za nekoga, može imate lahko nagradu, to nije isključeno. Allahova milost je ovaj veća od toga ovaj i može nagraditi jednog i drugog, znači iako nemamo kažemo jasnog dokaza da je jedan onaj za koga se obavlja, njemu je hadž ispravan. I on inshallah ima nagradu hađa a što se tiče drugog, Allah zna, međutim nije isključeno da i on ovaj ima isto nagradu, je da ima i nagradu, nagradu, nagradu hađa. Pa je a, Allahova milost velika u tom pogledu i bitno je da se obavi samo hađ propisan na ispravan način, onako kako kako zahtijevaju jele, kako nalažu, kako nalažu kako nalažu propisi Imamo hadis ko obavi haџ za umrlog muslimana ima i istu nagradu kao i umrli, ima hadis o vezi s tim, ali hadis daif. Hadis nije ispravan. Hadis, hadis nije znači nije ispravan. Neki učitelji smatraju da čovjek koji obavlja haџ za nekoga treba krenuti na haџ s mjesta odakle je trebao krenuti ta osoba, ali dotična za koju obavlja haџ. Međutim to nije ispravno. Ako čovjek živi u Sarajevu, a njegov amidža živi ne znam, živio u Njemačkoj, pa preselio li živio u Istanbulu, pa preselio, nije duže nić u Istanbul, pa Istanbulovo Može Možeić se mjesta gdje da manda da se da se opunomoči neko ko živi u Meki ili u Medini da ide dobovi hač za njega. Student ili osoba koja dole boravi radnik, nekakavi tako dalje, nije problematično. Može znači obaviti, može obaviti ali može obaviti hađži ali za takvu za takvu osobu. I osoba bi trebala gledati da ide na hač, da njeg, da njega imetak te osobe bude halal, da bude zarađen na halal način i da nema znači šubhi po pitanju ispravnosti tog imetka kojim obavlja hač. Jer roziše ne Allah je lijep i ne prima osim lijepo. I čovjek onda obavi hač sa nekakvim imetkom čija je čije je porijeklo kanje sumnjivo ili je odti harami tako dalje, to nije dobro. To nije ispravno. Treba čovjek znači gleda da zaradi imetak na halal način. Bilo da je to trgovinom da radi u firmi na bilo koji način da je dobio od nekoga poklon da je naslijedio imetak kako god, ali bitno je da taj imetak dođe u njegovo vlasništvo šerijetski ispravnim putem. I onda za takav jedan za takav hard čovjek može očekivati nagradu, međutim ako to čovjek uradi imetkom koji je sumnjiv, da tako koji je haram, boleh kazati koji je haram, ovdje, E onda je oko pitanja, znači, ha, nagrade i tako dalje, ima razilaženje među samim učenjacima, pa čovjek treba ipak gledat, znači, i metak da ga, da dođe, znači, da stekne i metak na, na ispravan način i, jeli, da je krenuo na hađ, ispravnim metkom, da obavi elementarne dijelove, znači, hađa, kao i one koji suvađi, pa i sunnete da obavi. Naravno da je to, jeli, ovaj put, jeli, da se očekuje, jeli, nagrada za ispravnost, za ispravnost hađa, a mi ćemo, o elementarnim djelovi ma rukrovi ma haja govortu našem narodom predavanju Allahu taala a'lem wa salli Allahume ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh